פרק כ"ו: ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה ויירה אליו אדוני ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האלה, והתברכו וזרעך כל גויי הארץ.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 ויברכהו אדוני, ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר, ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלשתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו, סיתמו פלשתים, וימלאום עפר.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 אשר קרא להן אביב. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק. לאמור לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת,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 אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויאבן שם מזבח, ויקרא בשם אדוני, וייץ שם אוהו לו, וייחרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו, ופי חול שר צבאו. ויאמר אליהם יצחק, מדוע באתם אליי, ואתם שנאתם אותי? ותשלחוני מאיתכם, ויאמרו, רעו ראינו, כי היה אדוני עמך, ונאמר, תהי נא עלה בנותינו, בינינו וביניך. ונכרתה ורית עמך. אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום, אתה עת, עתה ברוך אדוני. ויעש להם משתה ויאכלו ויישתו וישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק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 וייקח אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בושמת בת אלון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה.